Rugăciunea a ani pentru taina și mucenicia inimii. Aleluia Tată Ceresc, a toate făcătorile, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă ai un cu lemnul bucuriei, pe unicul Tău fiu când l-ai trimis în lume, și apoi pe toți Sfinții, presfințirea lor, pentru nemărfinita lor ascultare față de Tine. De aceea binecuvintează pe Sfinții apostoli, ai Domnul Iisus Achila Agap, Ahaik, Alfeu Apolo Amtia, Ampia Amplie, Anania Andrei Andronic Apelie, Apelie, Archip Aristar Aristobul Artemii Artemon Asyncrit Barnaba Caius Caz Cezar Tyril Clemen Cleopa, Kondrat, Christian, Chris, Ticha, Cesarea, Damaris, Epaphras, Epaphrodit, Epenet, Eras, Ermi, Ermina, Eubul, Evod, Filimon, Philolog, Plegon, Philip, Philip, Fortunat, Gaius, Iacob, Iacob, Jason Ioan Teologul, Ioan Marco, Iosif, Iosif, Irodion, Irodion, Iuda Tadeul, Iuda Kelidoni, Lin, Luca, Luca Evangelistu, Malachia, Marco Evangelistu, Marco, Marco, Matei Evangelistu, Mattia, Maxim, Narcis, Natanael, Tabatolomeu, Olim, Onisiptor, Unusim, Patrov, Parmenas, Petru, Pavel, Prohor, Pud, Quartus, Rodion, Rufus, Sila, Silvan, Simeon, Simeon, Simon Zelotus, Tosipatru, Tostem, Stachie, Stefana, Tadeu, Tertie, Tertie, Tichic, Timotei, Tich, Toma, Profim, Urban, Zaheo, Zenas, Zinon, care odată cu îndelemnul bucuriei, de taina mucenicirii, i-ai învrednicit. Cuvântul și poruncile tale au răspândit. În noi cu această bucurie prin ei ne-ai împodobit, fiindcă poruncile date prin Domnul Isus cu multă grijă, să le împlinim, ne am străduit. De aceea te rugăm, dăruiește-ne trăirea Cuvântului, Cel ce are poruncile mele și le păzește pe ele, va fi si iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi pe el și mă voi alăta lui. Noi, ale dintr-o toate ție ți le-am dăruit și de taina mucemiciei inimii neîmbrădniciți.